Ландшафт із жахливими урвищами. Чудернацькими двоцвіт називав поодинокі села, через які вони проїжджали. І це слово, очевидно, означало «зморений пропасницею і занедбаний». Двоцвіт був туристом, першим, хто за усі часи вирушив у мандри дискосвітом. Турист дійшов висновку ринсвінт, означало «ідіот». Вони неспішно їхали далі, насолоджуючись пахощами чебрецю у повітрі та гудінням бжіл, а Ринсвін тим часом розмірковував про події останніх кількох днів. Хоч отой куций чужоземець був вочевидь не розуму, але він також був щедрим і безперечно менш смертним, ніж половина людей, з якими Ринсвін мав справу у місті». Ринсвінт відчув, що мимоволі йому симпатизує. Проявити до нього неприязнь було б наче е, ніби копнути цуценя. Двоцвіт же на цей час виявляв жваве зацікавлення теорією та практикою магії. «Мені це все здається досить безглуздим», – сказав він. «Бачиш, я завжди думав, що чарівник просто говорить». Магічні слова, та й по всьому, без всякого нудного заучування на пам'ять. Ринсвін з похмурим виглядом кивнув. Він взявся пояснювати, що магія і справді була колись дика і свавільна, але потім її ще в далекі смутні часи приборкали старійшини, які змусили її підкоритись. Окрім іншого, закону збереження реальності, цей закон передбачав, що зусилля, потрібне для досягнення мети, повинно бути однаковим, незалежно від засобів її досягнення. З практичної точки зору це означало, що створити, скажімо, ілюзію келиха вина – було відносно легко, оскільки це передбачало лише незначну зміну структури світлових моделей. З іншого боку, підняти справжній келих на кілька футів у повітря самою лише ментальною енергією потребувало кілька годин систематичної підготовки, якщо чарівник не хотів, щоб завдяки простому принципу урівноваження сил Йому зірвало дах. Далі він додав, що на давню магію, принаймні на певні її прояви, все ще можна натрапити у її первісному стані і посвячені легко її впізнають за восьмигранною кристалічною формою, в яку вона структурує простір і час. Існував, наприклад, метал-октерон і газ-октоген, Обидва випромінювали небезпечну кількість неприборканої магії. «Все це дуже сумно», – завершив свою розповідь Ренсвінд. «Сумно?» Ренсвінд обернувся, не злізаючи з сідла, і подивився на багаж двоцвіта, який на той момент перебирав своїми куцими ніжками по дорозі, подеколи клацаючи кришкою на безтурботних метеликів. Він зітхнув. Ренсвін думає, що він неодмінно має спробувати загнуздати блискавку, сказав бісик з нимкар, що спостерігав за ситуацією з малюсіньких дверцят коробки, яку двоцвіт повісив собі на шию. Він увесь ранок розфарбовував для свого хазяїна картинки з мальовничими краєвидами та незвичними епізодами їхніх мандрів, і тепер заслужив перекур. Коли я говорив «загнуздати», я не мав на увазі «загнуздати» в прямому розумінні, сказав Ренсвінд. Я мав на увазі, тобто я просто хотів сказати, що не знаю, не можу дібрати потрібних слів. Одним словом, світ мав би бути більш організованим чи що. Про таке можна тільки мріяти, сказав Двоцвіт. Знаю, в тім і проблема. Ринсвін знову зітхнув. Добре було просто просторікувати про логіку і те, як вона повинна керувати світом, і про гармонію чисел теж. Та проста правда життя полягала в тому, що дискосвіт подорожував у просторі на спині велетенської черепахи, а боги мали звичку навідуватись до атеїстів у оселю і бити їм вікна. Почувся якийсь тихенький звук. Негучніший загудіння бджіл у зарослях розмарину при дорозі Він звучав по-особливому твердо і глухо Так, як гремить мішок з кістками Чи торохтить калатало Ринсвінт уж уважно подивився на всі боки Поблизу нікого не було Це йому чомусь стривожило Тоді подув легенький вітерець Щось зійнявся і вщух протягом кількох секунд від того світ не став іншим, однак з'явилось декілька цікавих деталей. На дорозі, наприклад, тепер стояв п'ятиметровий гірський троль. Він був надзвичайно розлючений, частково тому, що тролі зазвичай такими і є – але він до того ж був неабияк роздратований тим, що несподівана миттєва телепортація з його лігва у Рамерорських горах, що височать за три тисячі миль звідси і на тисячу ярдів ближче до узбіччя, змусила температуру його тіла підскочити до небезпечної позначки згідно із законом збереження енергії – Тож він вищерився і пішов у наступ. Яка дивна істота, зауважив двоцвіт. Вона кусається тільки в компанії людей, крикнув Ренсвін. Він вихопив меча і, метнувши його одним граціозним рухом від плеча, цілковито промазав. Лезо пірнуло у верес на узбіччі дороги. Почувся найтихіший з усіх можливих звук, наче заскрипіла стара калоша. Меч встромився у валун, що маскувався у вересі. Маскувався, сказав би хтось збоку, так майстерно, що, здавалося, ніби ще хвилю тому, його там зовсім не було. Далі він вискочив з нього, як жаба з окропу, і, відлетівши на піврекошетом, глибоко заїхав у сіру потилицю троля. Істота загарчала, а тоді, змахнувши кіхтем, Роздерла бік двоцвітового коня Той дико заіржав і рвонув до дерев, що росли при дорозі Троль розвернувся і спробував схопити Ринсвінда Та тут його млява нервова система повідомила йому, що він мертвий Якусь мить троль виглядав ще роздивованим А тоді бухнув на землю і розсипався купою піску Оскільки тролі належать до кварцевих форм життя, їхні тіла в момент фізичної смерті одразу ж перетворюються на камінь. «Або дай тебе», – подумав Ринсвінт, коли його кінь став дибки від жаху. Він відчайдушно вчепився у його гриву, намагаючись втриматись у сідлі, доки той на двох ногах продибав через дорогу, а тоді заіржав і, розвернувшись, понісся до лісу. Звук копит затих вдалині. Чути було лише, як гудуть джоли, та іноді метелик шурхне крильцями неподалік. Втім, був ще якийсь звук, дивне торохтіння, як на таку світлу пору дня. Так торохтять гральні кості. Ринс Голос Двоцвіта відлунював у довгому тунелі дерев обабіч нього і повернувся ніким не почутий. Він усівся на камінь і спробував зібратися з думками. Було ясно, що він заблукав. Прикро, звичайно, але не це зараз хвилювало його найбільше. Ліс мав цікавий вигляд. Там, напевне, були ельфи чи гноми, а може усі разом. Поправді, кілька разів йому здалося, що він бачив дивні зелені обличчя, які розглядали його крізь віття дерев. Двоцвіт завжди хотів зустріти ельфа. Взагалі-то він хотів зустріти дракона, але й ельфа теж було б непогано, або справжнього гобліна. Його багаж пропав, і ще одна проблема. До того ж почав накрапати дощ. Двоцвіт засовгався на вологому камені і спробував думати про щось приємне. Ну, от хоча б коли його кінь збеленився і понісся через чагарі по дорозі, він потривожив ведмедиху з малюками, але забрався їй з очей, перш ніж вона встигла відповісти на вторгнення. Тоді він стрілою промчав через велику вовчу зграю, в якої саме була сієста, і знову завдяки своїй швидкості залишив далеко позаду несамовите вовче виття. День помалу згасав. І, можливо, було б непогано, подумав Двоцвіт, знайти якесь менш відкрите місце для ночівлі. Можливо, тут був якийсь, він напружив пам'ять, намагаючись пригадати, який тип поселення традиційно пропонують у лісі – хатинку з пряника або що… На камені справді було дуже незручно. Двоцвіт поглянув на нього і вперше помітив дивне різьблення. Витисаний малюнок скидався на павука, чи то був кальмар. Мох та лишайники заліпили окремі його фрагменти, але руни під ним було видно добре. Двоцвіт ясно розібрав, що вони говорять, а саме, мандрівниче, гостинний храм Бель-Шамгарота лежить за тисячу кроків звідси в напрямку до середини світу. Оце вже дійсно було дивним, подумалось Двоцвітові. Хоч він і зумів прочитати напис, самі літери йому були цілковито незнайомі. Якимось чином повідомлення транслювалося в його мозок, оминаючи необхідне зазвичай сприйняття очима. Він встав і відв'язав від гілки свого коня, що відтепер звикав до прив'язі. Він не мав уявлення, де саме лежить осердя світу, але поміж дерев начебто проглядався якийсь старий путівець. Цей Бель-Шамгарот, здавалося, був ладен всіляко допомагати мандрівникам, що опинилися в скрутному становищі. У всякому разі або туди, або в пащу вовкам. Двоцвіт рішуче кивнув. вибір був очевидним. Цікаво, що кілька годин по тому на цю галявину вийшло кілька вовків, які вистежували двоцвіта за запахом. Їхні зелені очі зупинилися на дивному восьмирукому зображенні. Воно й справді могло б виявитись павуком чи восьминогом, чи іще чимось, далебі незвичним, і вовки мехцем усвідомили, що не такі вони вже й голодні зрештою. Приблизно затрималі звідти, невдаха чарівник, висів на березі, міцно тримаючись обома руками за верхню гілку. Цим закінчились п'ять хвилин попередньої бурхливої діяльності. Спочатку розлючена ведмедиха продерлася крізь хащу і одним ударом пазуристої лапи розірвала шию його коня. Потім Ринсвінт, утікаючи від кривавої розправи, вискочив на галявину, де його зустріла зграя роздратованих вовків. Його наставники у невидній академії, які колись втратили надію на те, що ринс він може опанувати левітацію, були би приємно здивовані, якби побачили, з якою швидкістю він домчав і видряпався на найближче дерево, практично його не торкаючись. Тепер залишилась тільки одна невеличка проблемка – змія. Це була велика зелена зміюка, яка, звиваючись, просувалася вперед по гілці з незворушністю рептилії. Ринсвін на хвильку замислився, чи може вона бути отруйною, і відразу дорікнув собі задурне питання. «Ну, звичайно ж, вона виявиться отруйною». «Чого це ти скалиш зуби?» – запитав він істоту на сусідній гілці. Нічого не можу вдіяти, сказав Смерть. А тепер, чи не міг би ти бути люб'язним, відпустити гілку? Я не можу стерчати тут увесь день. А я можу, зухвало відповів Ренсвінд. Вовки, що зібралися в коло під деревом, з цікавістю поглянули догори на свою наступну їжу, яка розмовляла сама з собою. Боляче не буде, сказав Смерть. Якби слова мали фізичну вагу, одним єдиним реченням, почутим від смерті, можна було б поставити на якір корабель. Руки ринсвінда волали про свої нестерпні муки. Він сердито глипнув на майже прозору хижу постать. Не боляче, перепитав він, буде неболяче, коли вовки розриватимуть мене на шматки. Тут він помітив гілку що трохи далі перетиналася з тією, на якій він висів, і яка, що йому дуже не подобалась, ставала дедалі тоншою. Якби лиш він міг до неї дотягнутися, він гойднувся вперед, чим далі витягнувши руку. Гілка, що й до того під ним вгиналася, на диво не тріснула. Вона тільки жалісно зойкнула і зігнулася ще більше. Ренсвінд виявив, що тепер він тримається за клапоть кори, який, відшаровуючись, у протилежному відросту гілки напрямку ставав усе довше. Він подивився униз і з відчуттям такого собі фатального задоволення відзначив, що упаде прямо на голову найбільшому вовку. Він поволі сунувся додолу тоді як смужка кори все більше оголювала гілку. Змія уважно за ним спостерігала. Та поки що кора витримувала його вагу. Ринсфін трохи підбадьорився, допоки, глянувши униз, не повітив те, що раніше не впадало йому в око. Перед ним висіло величезне, найбільше з тих, які він коли-небудь бачив, гніздо шершнів. Він міцно заплющив очі. «Але чому троль?» – запитав себе він. «Все інше – то моє звичайне невезіння. Але до чого ж тут троль? Що це в біса коїться?» «Трісь!» Можливо, це ламалася гілка, якщо не брати до уваги, що звук пролунав, ніби у нього в голові. «Трісь! Трісь!» А ще вітерець, який не сколихнув жодного листочка. Гніздо шершнів зірвалося з гілки саме тоді, коли ринсвінт рухався повз нього. Воно просвистіло біля його вуха, і він бачив, як воно стає усе меншим, стрімко падаючи вниз, на коло задертих до гори морд. Коло під деревом враз зімкнулося. Коло під деревом знов розімкнулося. Вищання від болю в один голос Довго відлунювало поміж дерев Поки зграя намагалася втекти Від розлютованого рою Ринсвін по-дурному вишкірився Несподівано він вперся ліктем у щось тверде Це був стовбур дерева Смужка кори протягнула ринсвінда Аж до початку гілки Та інших гілок поряд не було на гладкому стовбурі, куди не кинь оком, не було за що вхопитися. Зате були долоні. Дві з них саме простягалися до нього через вкриту мохом кору. Тонкі долоні, зелені, як молоде листя. Тоді з'явилася витончена рука, а далі і сама гамадріада. Висунулася зі стовбура і міцно схопивши приголомшеного чарівника, затягнула його у дерево, з тією рослинною силою, що змушує коріння пробиватися крізь скелі. Міцна кора розсіялась, наче туман, і зімкнулася, як стулки молюска. Смерть незворушно спостерігав. Він подивився на комашню, яка радісно роїлася біля його черепа, клацнув пальцями, комахи посипались додолу. Втім, це знову було не зовсім те, чого йому хотілося. Сліпий Іо посунув свою кубку фішок через стіл, зиркнув з-під лоба тими зі своїх очей, які на ту хвилю були в кімнаті, і вийшов. Кілька напівбогів захихотіли. Офлер в усякому разі сприйняв втрату одного славного троля гідно, хоч і безпристрасно, як справжня рептилія. Останній суперник пані пересів на інше місце так, щоб опинитись якраз навпроти неї, за гральною дошкою. «Пане», – сказала пані ввічливо, «пані», – відгукнувся він, – їхні погляди зустрілися. Він був мовчазним богом. Ходили чутки, що він прибув у дискосвіт після якогось жахливого і загадкового випадку в іншій подієвості – це був достоту божественний привілей Контролювати свою видиму зовнішню форму Навіть для богів Бог дискосвіту Фатум Мав наразі вигляд добродушного літнього чоловіка З сивіючим волоссям Що гарно обрамлювало обличчя Всяка молодиця запропонувала б йому кухлик пива Якби він постукав у її двері пізньої години А чемний юнак такому панові радо допоміг би зійти східцями, якби не його очі. Жодне божество не може приховати форму та природу своїх очей. Природа обидвох очей Фатума була такою. Якщо на перший погляд вони здавалися просто темними, то придивившись уважніше, ви б виявили втім надто пізно, що то були лише пустоти – які відкривались у таку холодну і глибоку чорноту, що ви відчули б, як вас невблаганно затягує у два колодязі безкінечної ночі, в якій кружляють їхні страхітливі зірки. Пані чемно кашлянула і виклала двадцять одну білу фішку на стіл. Тоді зі своїх шат вона вийняла ще одну, сріблясту і напівпрозору, Вдвічі більшу за інші фішки. Душа справжнього героя завжди обмінюється за вищим курсом і високо цінується богами. Фатум підняв одну брову. «І без обману, пані! Хто би зміг обманути Фатума?» спитала вона. Він знизав плечима. «Ніхто! Однак усі намагаються. І все ж мені здається, що я відчуваю з твого боку певну підтримку супроти інших. Ну, звісно, щоб завершальна гра стала ще приємнішою, пані. А тепер він сягнув рукою у свою шкатулку і з задоволеним виглядом виклав із неї награльну дошку фігуру. Боги, що спостерігали за ними, дружно охнули. Навіть пані на якусь мить сторопіла». Фігура була однозначно огидною. Різьблення якесь незрозуміле. Так, наче руки майстра трусилися від страху перед тим, що набувало форми під його нерішучими пальцями. Здавалося, воно мало самі лиш хоботки та щупальця. І жувальця, помітила пані, і одне велике око. «Я гадала, такі, як він, вимерли ще до початку часів», – сказала вона. «Напевне, наш некротичний друг не хотів навіть наближатись до теперішніх часів», – засміявся Фатум. «Він явно потішався. Його взагалі не варто було створювати. Та сталося інакше», – зауважив Фатум глибокодумно. «Він згорнув гральні кості у їхню незвичайну шкатулку», і поглянув на пані. «Хіба, що ти хочеш вийти з гри?» додав він. Вона заперечливо хитнула головою. «Граймо!» сказала вона. «У тебе є чим відповісти на мою ставку?» «Граймо!» Ринсвінд знав, що мало бути всередині дерев. Деревина, соки, можливо, вивірки. Аж ніяк не палац. Проте, Подушечки під ним були однозначно м'якіші за дерево. Вино в дерев'яному кубку було значно смачнішим за сік із дерев. І зовсім неможливо було порівняти вивірку з дівчиною, що сиділа біля нього, охопивши руками коліна, і пильно за ним спостерігала, якщо не брати до уваги її певну волохатість. Кімната була простора, з високою стелею, а також освітлено м'яким теплим світлом, джерело якого Ринсвін не міг визначити. Через викривлені, вкриті наростами арки було видно інші покої та щось схоже на великі гвинтові сходи. А ззовні, здавалося, то було звичайнісіньке дерево. Дівчина була зеленою, зеленошкірою. У цьому ринсвін мав повну впевненість, тому що все її вбрання складалося тільки з медальйона, що висів на шиї. Довге волосся чимось нагадувало мох. Яскраві осінні очі не мали зіниць і теж були зеленого кольору. Ринсвін пожалкував, що в академії не приділяв достатньо уваги лекціям з антропології. За увесь час вона нічого не сказала, казавши йому на канапу і запропонувавши вино, вона просто сиділа і дивилася на нього, потираючи час від часу глибоку потряпину на руці. Ринсвінду відразу ж пригадалося, що дріада настільки тісно пов'язана зі своїм деревом, що терпить разом із ним його страждання від ран. «Мені прикро, що так сталося», – швидко проказав він. Це було випадково. Тобто там були оті вовки, отож, тобі довелося вилізти на моє дерево, а я тебе врятувала, продовжила дріада спокійно. Тобі пощастило і твоєму другові, мабуть, теж. Другові? Куцому чоловічку, з чарівною скринею, сказала Дріада. Отак, йому неуважно відповів Ренсвін. Ну, звісно, сподіваюсь, з ним все гаразд. Йому потрібна твоя допомога, як завжди. Його теж занесло на якесь дерево. Його занесло у храм Бельшамгарота. шамгарота Ринсвінт захлиснувся вином. Його вуха намагалися зіщулитись і заповзти назад, туди, звідки виросли від страхітливих складів, які щойно почули. Пожирач душ. Потік спогадів накотився на нього – перш ніж він встиг його зупинити. Якось ще студентом практичної магії в невидній академії він побився об заклад і пробрався у невелику кімнатку позаду головної зали бібліотеки, кімнату, стіни якої були розписані могутніми захисними пентаграмами Кімнату, в якій нікому не було дозволено перебувати довше, ніж 4 хвилини і 32 секунди. Такою була відмітка, якої досягали після 200 років обережних експериментів. Він боязко розгорнув книгу, що була прикута ланцюгом до постаменту з Октерону, посередині розписаної рунами підлоги не для того, щоб хтось її не поцупив, а щоб вона сама не втекла, бо це була октава, настільки переповнена чарами, що від неї по кімнаті розходилось м'яке сяйво. Одне заклинання все ж вискочило зі скрипучих сторінок і міцно вклинилося у найпотаємніший закуток його мозку. Крім того факту, що то було одне з восьми великих заклинань, ніхто не міг сказати, яке саме, доки він його не промовить. Навіть Ринсвін цього не знав. Однак деколи він відчував, як воно крадькома визирає з-за спини його его, вичікуючи свого часу. На передній сторінці Октави було зображення Бельшамгарота. Він не був злом, бо навіть зло має певну життєдайну силу. Бель Шамгарот був стороною монети, на якій добро і зло зображені з одного боку. Пожирач душ. Число його. Між дев'ять і сім. Двічі по чотири буде, процитував Ренсвінд, і мозок його зацепенів від страху. О ні, а де той храм? У напрямку до середини світу. «В самій гущі лісу», – відповіла Дріада. «Він дуже давній, але хто був настільки дурним, щоб вшановувати Бель, ну ти знаєш кого, хіба що чорти, але ж він пожирає душі?» У цьому були певні переваги, а раса, що колись жила у цих краях, мала свої рідні уподобання. «Що ж з ними сталося у такому разі?» «Я ж сказала» що вони жили тут колись. Дріада підвелася і простягнула до нього руку. «Ходімо. Моє ім'я Друелла. Ходімо зі мною і подивімося на долю твого друга. Тобі буде цікаво. Я не впевнений, що почав Булоринсвінт». Дріада звернула на нього погляд своїх зелених очей. «Гадаєш, у тебе є вибір?» «Сходи». Широченні, як головна дорога, підіймались по спіралі через усе дерево, аж до самої верхівки, з просторами кімнатами на кожному рівні, що вели назовні. Повсюди було оте жовтяве світло, що йшло з невідомого джерела. Також було чути якийсь звук, подібний до... Ринсвін зосередився, намагаючись його розпізнати. «Подібний до ударів грому або шамотіння водоспаду десь вдалині». «Це дерево», – коротко пояснила Дріада. «А що воно робить?» – запитав Ринсвінт. «Живе». «Саме так я й думав. Тобто ми справді у середині дерева? Мене що, зменшили в розмірі? Ззовні воно здавалося мені достатньо вузьким, щоб я міг охопити його руками? Так і є». Але ж я тут, усередині? Так, усередині. Ти ба, тільки й спромігся Ринсвіт. Друела засміялася. Я бачу твої думки, чарівнику самозванцю. Чи ж я не дріада? хіба ти не знаєш те, що ти так зневажливо називаєш деревом, насправді є чотиривимірним аналогом цілого багатовимірного Всесвіту? «Який? Ні, я бачу, ти таки не знаєш. Я мала б здогадатися, що ти – не справжній чарівник, коли зауважила, що в тебе немає посуха. Згорів у пожежі, автоматично відповів Ренсвін. Ні капелюха з вигаптованими магічними символами, його здуло вітром, ні магічної тваринки-помічника. Вона згинула. «Послухай, дякую за те, що врятувала мене, «Але якщо ти не заперечуєш, гадаю, мені вже час іти. Якщо б ти люб'язно показала мені, як звідси вийти». Щось у виразі обличчя Дріади змусило його обернутися. Позаду нього стояло троє Дріад чоловічої статі. Вони, так само як і жінка, не мали на собі ані нитки, і зброї також. Останнє втім було недоречним». Вони не скидалися на тих, кому потрібна була б зброя, щоб подужати Ринсвінда. Вони швидше мали вигляд таких, хто міг плечем пробити скелю і побороти полчище тролів на додачу. Троє красивих велетнів дивилися на нього з верхню, з погрозою, що задеревіла на їхніх обличчях. Їхня шкіра мала відтінок недозрілого грецького горіха, а під нею випиналися м'язи, наче гарбузи. Він повернувся і мляво посміхнувся. Друеллі, життя знову поверталося у звичне русло. Отже, мене не врятували, сказав він. Мене полонили, так? Саме так. І ти не дозволиш мені піти? Це було радше ствердженням, аніж запитанням. Друелла заперечливо похитала головою. Ти завдав шкоди дереву, але тобі щастить, твого друга чекає зустріч із бель Шамгаротом. Ти ж тільки помреш. Дві руки, зарин свіндової спини, обхопили його плечі майже так само, як коріння старого дерева невблаганно обплітає камінь. Звісно, і з певними урочистостями вела далі дріада. Після того, як патрон восьми впорається з твоїм другом. Все, що ринцвін спробігся сказати, було. Знаєш, я ніколи не думав, що існують дряди чоловіки, навіть у дубах. Один з велетнів криво посміхнувся на ті слова. Друела пирхнула зі сміху. Ход дурень, звідки ж по-твоєму беруться жолуді? Було у дереві одне велике просторе місце, наче зала, що стелею впиралася в золотий серпанок. Нескінченні сходи вели саме через неї. Кілька сотень дріад стояли групами у протилежному кінці зали. Вони шанобливо розступилися перед Друелою і, мов би, не помічали, як позаду нею з тусанами заохочують не відставати Ринсвінда. Більшість з них були жіночої статі – хоча можна було помітити і кількох велетніх чоловіків поміж ними. Вони стояли, наче витисані богом статуї, серед малих витончених дряд жінок. «Комашня», – подумав Ринсвінт, «а дерево – великий вулик». Але звідки ж тут взагалі взялися дріади? Наскільки він пам'ятав, лісовий народ вимер не одне століття тому, їх занапастили люди, як і багато інших сутінкових народів. Тільки ельфи та тролі пережили появу людини у дискосвіті. Ельфи, тому що були загалом вдвічі розумніші за людей, а тролівський народ, бо вони принаймні не поступалися людям у підлості, злостивості та жадібності. Дріади, як вважалося, вимерли разом з гномами та феями. Гул, що був звичним фоном життя у палаці Дріад, у залі став гучнішим. Іноді, пульсуюче золотисте сяйво, ковзало прозорими стінами і невдовзі тануло у серпанку високо над головою. У повітрі відчувалася якась сила, що змушувала його вібрувати. «О, чарівнику нездаро!» – мовила Друелла, подивившись на справжню магію. «На оту твою хитромудру приручену магію, а магію дерев та зілля, первісну магію, неприборкану магію, дивись!» П'ятдесятеро, а може й більше дряд жінок, зібрались у тісний гурт, взялися за руки, а тоді розійшлися, утворивши велике коло. Решта дріад почали тихо наспівувати. Потім, за кивком друели, коло почало рухатися проти сонця. Тем потрохи наростав. Складна мелодія наспіву переходила на щораз вищий тон. Іринсвінт відчув, що не може відвести очей від дійства в центрі зали. Він чув про стародавню магію ще в академії, хоч вдаватися до неї чарівникам було заборонено. Він знав, що коло обертається досить швидко у стаціонарному магічному просторі дискосвіту, який теж поволі крутиться, астральне терття в результаті дасть значну різницю потенціалів, яка зрештою заземлиться через потужний викид стихійної магічної сили. Тепер коло оберталося так швидко, що здавалося розмитою плямою – а стіни дерева бреніли відлунням голосів. Ринсвін відчув знайоме настирливе поколювання на маківці, що свідчило про накопичений поблизу високий заряд неприборканої магічної енергії, тож зовсім не здивувався, коли через кілька секунд сніп світла яскраво-октаринового кольору пробився з невидимої стелі донизу і зупинився, потріскуючи в центрі кола. Там у ньому з'явився образ увіяного вітрами, опоясаного лісами пагорба, на вершині якого стояв храм. Його форма разила око. Ринсвін подумав, що якби це був храм бель Шамгарота, він мав би вісім сторін. Вісім також було і числом самого бель Шамгарота, а тому розсудливий чарівник ніколи би не промовив його без нагальної потреби. Бо в разі тім будеш з'їдений зовсім, як жартома застерігали студентів. Бельшамгорота особливо приваблювали маги-делетанти, які були, так би мовити, приблудами на берегах надприродного, тому вже напів заплуталися у його тенетах. У студентському гуртожитку Ренсвіндові дісталася кімната під номером 7 А. Він цьому не дивувався. Дощ струменів по чорних стінах храму. Єдиною ознакою присутності життя в ньому був кінь, прив'язаний на дворі, і це був кінь недвоцвіта. Перед усім він був значно більший – Білий бойовий кінь із копитами завбільшки з великі макитри і шкіряною зброєю, що засліплювала золотим оздобленням. Він саме насолоджувався сніданком з торби, яку йому повісили на шию. Кінь мав знайомий вигляд. Рінсвінт намагався пригадати, де він бачив його раніше. У будь-якому разі, скидалося на те що він міг розвинути велику швидкість. Швидкість, з якою щойно він до неї призвичається, можна мчати досить довго. Все, що Ринсвінду залишалося робити, це позбутися своєї сторожі, вибратися назовні з дерева, відшукати храм і викрасти коня з-під його носа, чи щоб там не було у того Бель-Шамгарота натомість. Здається, патрон восьми «Матиме на обід двох гостей», – сказала Друела, пильно дивлячись на Ринсвінда. «Кому належить цей жеребець? Чарівнику-самозванцю? І гадки не маю». «Ні? Що ж, неважливо, дуже скоро ми самі це побачимо». Вона махнула рукою. У зображенні появилась глибина, і його фокус змістився усередину. Пронісся через велику восьмикутну арку і коридором, що відкривався за нею, поплив далі. Там хтось прокрадався боком уздовж стіни. Ринсвінт помітив блиск золота і бронзи. Не впізнати цю постать було неможливо. Він бачив її багато разів. Широкий торс, шия на стовбур дерева, диво маленька голова під копицею чорного волосся, що пасувала до решти тіла, як пришитий кобиль-хвіст. Він, звичайно, міг назвати її ім'я. То був Гран-Варвар. Гран був одним із найбільш довговічних героїв Округлого моря. Винищувач драконів, розкрадач храмів, найманий убивця і ключова фігура у кожній вуличній чварі. Він міг навіть, на відміну від багатьох знайомих героїв Ринсвінда, говорити словами довшими, ніж два склади, якщо був час, щоб подумати, і може отримати підказку чи дві. Здаля почувся якийсь звук, так тихо, що вухо чарівника – Заледве його вчуло. Він прозвучав, наче в'язка черепів, що котилася сходами додолу у якійсь віддаленій в'язниці. Ринсвін скоса зиркнув на свою сторожу, щоб побачити, чи вони його теж чули. Та вони всю свою обмежену увагу зосередили на Гранові, який, правду кажучи, був зліплений з того ж тіста, що й вони – Їхні руки спокійно лежали на плечах чарівника. Ринсвінт присів, відхилився назад і з низького старту рвонув уперед. Позаду нього почулися крики друели і він подвоїв швидкість. Капюшон його мантії за щось зачепився і відірвався. Дріада воїн, що спостерігав його на сходах, широко розкинув руки і ще ширше посміхнувся фігурі, яка мчала прямо на нього. Не збиваючись з ритму, ринсвін знову пірнув, на цей раз так низько, що під боріддям майже торкнувся колін, і саме вчасно кулак, як колода, розсік повітря біля його вуха. Попереду виріс цілий гайок мешканців дерева. Він розвернувся в протилежний бік, ухилився від удару ще одного оторопілого вартового і побіг назад на зімкнуте коло дряд, обганяючи по дорозі тих, хто його переслідував, і збиваючи їх, як кеглі з доріжки. Та попереду їх було ще чимало – вони проштовхувались через юрби дряд жінок і з зосередженою завзятістю лупили кулаками у своїм узолястій долоні. Не рухайся, чарівнику самозванцю, сказала Друела, виходячи вперед. Позаду неї кружляли в гіпнотичному трансі танцівниці. Увага кола тепер була спрямована на коридор, залитий фіолетовим сяйвом. Ринц він зірвався. «Ти це припиниш чи ні?» – рикнув він. «Закарбуй собі на носі, гаразд, я справжній чарівник». Він зухвало тупнув ногою. «Справді?» – сказала Дріада. «Тоді покажи нам якесь заклинання». Ед, почав Ринцвін, справа в тім, що відтоді, як прадавнє загадкове заклинання застрягло в його мозку, він був нездатним пригадати навіть найпростіші короткі чарки, щоб, скажімо, упіймати таргана чи потерти носа без допомоги рук. Маги невидної академії намагалися пояснити це тим, що мимовільне запам'ятовування заклинання, мовляв, заморозило усі ті клітини його мозку, що утримують чари у сховищах пам'яті. У свої найскрутніші часи Ринсвінт вигадав власне пояснення, чому навіть найпростіше заклинання відмовлялося залишатись в його голові довше, ніж на кілька секунд. «Заклинання були перелякані», – вирішив він. «Ну», – почав він знову. «Вистачить і маленького», – сказала Друела, дивлячись, як його губи кривляться від нестямної злості і ніяковіння. Вона подала знак, і двій кодрят чоловіків виросли перед ним щільною стіною. Чари скористалися цим моментом, щоб ускочити у тимчасово вільне сідло гарцюючої свідомості Ринсвінда. Він відчував, як вони там сидять і показують йому язика. «Я все ж знаю одне заклинання, зморено», – сказав він. «Ось як, то будь ласкавий, покажи», – сказала Друелла. Ринсвінд не знав, чи наважиться, однак чари уже намагалися закопити контроль над його язиком. Він опирався, як міг. «Ти сказала, що можеш читати мої думки про бубнів він. Прочитай їх». Вона ступила вперед, глумливо дивлячись йому у вічі. Усмішка застигла на її обличчі. Вона різко підняла руки, наче захищаючись від чогось. Тоді позадкувала. Звук, що вирвався з її горла, виражав панічний страх. Ринцвінд озирнувся. Решта Дріад теж поволі відступали назад. Що він такого зробив? Очевидно, щось дуже-дуже погане. З його власного досвіду те, як швидко у Всесвіті відновиться природний баланс і почне кидати йому свої звичні коники, було лише питанням часу. Тож він поспішив забратися звідси, шурхнув, пригнувши голову поміж дріад, що досі кружляли, підтримуючи магічне коло, і зупинився, не знаючи чого, чекати від друели далі. «Схопіть його!» – закричала вона. «Відведіть його, як надалі від дерева, і вбийте!» Ринсвінт миттю розвернувся і дав драпака через центр кола. Спалахнуло сяйво і стало темно. Іринсвінт став лиш невиразною тінню фіолетового кольору, що зменшилася до цятки, і зникла. Все решта зникло теж. Гран-варвар безшумно пробирався коридорами, освітленими таким густим фіолетовим світлом, що вони здавалися майже чорними. Його нещодавня розгубленість минула. Він збагнув, що цей храм був магічним, і це багато чого пояснювало. Тепер було зрозуміло, чому раніше, по полудні, він натрапив на скриню на узбіччю дороги, якою їхав через отой дрімучий ліс. Її кришка була привідчинена, наче заохочувала подивитись, скільки золота було всередині. Та коли він зіскочив із коня, щоб до неї наблизитись, скриня раптом випустила ніжки і чимдуж помчала до лісу, зупинившись знову через сотню ярдів від нього. Тепер, після кількагодинної гри «Упіймай мене», він загубив її у цих диявольських тунелях. Взагалі-то відразливі різблення та розкидані тут і там скелети не викликали в на страху. Частково тому, що він не був винятково розумним, зате був винятково позбавлений уяви, але також і тому, що старовинні різьблення та погрозливі тунелі були звичайними атрибутами його щоденної роботи. Він провів чимало часу в таких ситуаціях у пошуках золота, чи демонів, чи дівиць, що потрапили в біду, і позбавляючи їх відповідно від їхніх власників, життів і принаймні однієї з причин для лементування. Погляньте лише на Грана, ось він по котячому м'яко перестрибнув через підозрілий отвір у тунелі. Навіть при цьому фіолетовому світлі його шкіра має приємний мідний відтінок. У нього чимало золотих браслетів на щиколотках та зап'ястках. Та загалом він зовсім нагий, не рахуючи пов'язки на стегнах зі шкіри леопарда. Він надбав її у паруючих лісах Говондаландії після того, як перегриз її власнику горлянку. У правиці він тримає магічний чорний меч – кринг, якого викували з громових стріл і наділили душею. Не дивно, що він не зносить піхов. Гран викрав його з неприступного палацу архімандрита і Туні лише три дні тому і вже встиг про це пошкодувати. Меч починав його дратувати. Кажу тобі, вона звернула в отой останній прохід праворуч, просичав кринг, голосом, що різав вухо, мов лезо камінь. Помовч, я тільки сказав, що заткнися. А двоцвіт? Він заблукав. Тепер у цьому не було сумніву. Або ця будівля була значно більшою, ніж здавалось на перший погляд, або він опинився на якомусь цокольному рівні, хоч і не спускався вниз жодними сходами. Або ж, як він починав підозрювати, внутрішні параметри цього місця були більшими, ніж ззовні. Цим суперечили фундаментальному принципу архітектури. А усі ці дивні ліхтарі навіщо? Це були восьмигранні кристали – встановлені через однакові проміжки у стінах і стелі, що відкидали досить неприємне світло, яке не стільки освітлювало, скільки підкреслювало темряву, а той, хто зробив усі ці різьблення на стінах, ким би він не був, напевно, прикладався до плящини надто часто, благодушно подумав Двоцвіт, і не один рік і з іншого боку, це була дивовижна будівля. Її будівельники були одержимі числом 8. Підлога була вкрита суцільною мозаїкою з восьмигранних кахлів. Стіни коридору та стелі розходились під таким кутом, що коридори з усіма їхніми поверхнями також мали вісім сторін, а в тих місцях, де штукатурка частково відпала, двоцвіт помітив, що навіть камені восьмигранні. Мені воно не подобається, — озвався бісик з нимкар, зі своєї коробки, що телипалася в двоцвіта на шиї. — Чому так поцікавився двоцвіт? Якесь воно химерне. Але ж ти теж демон. Хіба демони можуть вважати щось химерним? Тобто, що може здаватися демонові химерним? Ну, знаєш, обережно почав демон, нервово озираючись довкола і переминаючись з лапи на лапу. Різне, всяка всячина. Двоцвіт суворо на нього подивився. Яка така всячина? Демон закашлявся, знітившись. Демони не дихають, проте кожній розумній істоті, дихає вона чи ні, доводиться закашлятись у деякі моменти свого життя. Для демона це був саме той момент. «Ну, різне, – вимучив він нарешті, – різні погані речі. Речі, про які ми не говоримо, і які я загалом наминаюсь оминати, хазяїне». Двоцвіт сумно похитав головою. «Шкода, що ринсвінда тут немає, – сказав він. Він би знав, що робити. Він?» Чмихнув демон. Не уявляю, щоб котрий чарівник сюди навідався. Вони не мають жодних справ з будь-чим, якщо воно стосується числа вісім. Демон затулив собі рота рукою, наче сказав щось заборонене. Двоцвіт поглянув на стелю. Що то було, спитав він. Ти чув щойно звук? Хто я? Чув звук? «Ні, нічогісінько», – запевнив демон і чкурнув назад у коробку, гримнувши за собою дверима. Двоцвіт легенько по ній постукав. Двері відчинились зовсім на трішечки. «То був звук, наче десь загуркотіло каміння», – пояснив він. Дверцята захряснулись перед його носом. Двоцвіт знизав плечима. «Здається, ця будівля ось-ось розвалиться», – подумав собі він. Тоді підвівся на ноги. «Ей!» – крикнув він. «Тут є хто-небудь?» «Путь, путь, путь», – відповіли темні тунелі. Агов, спробував він ще раз. «Ов, ов, ов!» «Я знаю, тут хтось є, чув, як викидали кості». «Гості, гості, гості!» «Послухайте, я лише...» Двоцвіт зупинився. Його увагу привернула яскрава цятка світла, що з'явилась за кілька футів на рівні його очей. Вона швидко збільшувалась і вже за кілька секунд набула форми крихітного чоловічка. У якийсь момент цей силует почав бреніти, чи радше двоцвіт почав розрізняти бреніння, що чулося від нього з самого початку. Воно звучало, наче обірваний крик, що застиг в одній нескінченній миті. Чоловік у сяючому коконі був тепер за з лялечку. Викривлена форма у прозорому коконі, що повільно обертався в повітрі навколо своєї осі. Двоцвіт раптом подумав, як дивно звучить фраза «обірваний крик», краще б він його не чув. Фігурка потрохи починала набувати знайомих рис. Род чарівника був розтулений, а його обличчя сяяло яскравим відображеним світлом. Від чого? Від дивних небесних світил, подумав Двоцвіт. Тих світил, які люди зазвичай не бачать. Він здригнувся. Ринцвінт, що продовжував обертатися, був вже завбільшки як пів людини. Він продовжував збільшуватися на очах, аж раптом відчулося якесь напруження. Тоді рвучкий порив вітру, і врешті оглушливий звук. Ринсвінт з криком викотився з кокона. Гучно гепнувши на підлогу, він якийсь час хапав ротом повітря, тоді перекотився, обхопивши голову руками, і міцно підтиснувши коліна до грудей. Коли пелюка трохи вляглася, Двоцвіт несміливо простягнув руку і торкнув чарівника за плече. Той тільки зіщулився ще більше. «Це я!» – радо озвався до нього Двоцвіт. Чарівник трохи розпрямився. «Що? Я!» Ринсвінт миттєво випростався і, підскочивши до куцого чоловіка, звідчаєм схопив його за плечі. Його очі несамовито вирячились. «Не промовляй його!» – просипів він. «Не промовляй, і, можливо, нам вдасться звідси вибратися». «Вибратися? А як ти сюди потрапив?» «Хіба ти не знаєш?» «Не промовляй його!» – двоцвіт відсахнувся від цього навіженого. «Не промовляй його!» «Не промовляти що? Число!» «Число?» – перепитав Двоцвіт. «Гей, Ринсвінде!» «Так, число! Те, що між сім і дев'ять! Двічі по чотири!» «Ага! Віс!» Ринсвін обома руками міцно затиснув йому рота. «Щойно ти промовиш його? Нам кінець! Не думай зараз про нього узагалі! Просто довірся мені!» «Я не розумію!» – занудив Двоцвіт. Ринс він дещо заспокоївся, настільки, що скрипкова струна порівняно з ним все ще мала б вигляд миски драглів. «Ходімо», – сказав він, – «треба спробувати звідси вибратися, а я спробую тобі пояснити». Коли перша епоха магії добігла кінця, серйозною проблемою у дискосвіті стало знешкодження гримуарів Чари залишаються справжніми чарами, навіть якщо вони тимчасово ув'язнені в пергаменті і чорнилі. Вони зберігають свою силу. Доки власник гримуару живий, вони не створюють проблем. Та після його смерті книга заклинань стає джерелом неконтрольованої сили, якої не так легко позбутися. Одним словом, чари – Непомітно просочуються назовні із книг заклинань. Розв'язати цю проблему пробували по-різному. Країни, що лежали на узбіччі, просто скріплювали книги померлих магів свинцевими пентаграмами і скидали їх через край диска. Ближче до осердя вдавались до менш ефективних рішень. Одним із них було помістити бунтівні книги в каністри з негативно зарядженим октероном і викинути їх у бездонну морську пучину. Захоронення у глибоких печерах на суші було заборонено ще раніше – Після того, як у деяких місцевостях почали скаржитися на дерева, що розгулювали вулицями в компанії п'ятиголових кішок. Та невдовзі магія все ж почала просочуватись і в результаті рибалки почали скаржитися на зграї риб-невидимок та молюсків-оракулів. Як тимчасове вирішення проблеми було запропоновано споруджувати у різних осередках магічного знання великі приміщення з денатурованого октерону, непроникного для більшості форм магії. Тут можна було зберігати найбільш небезпечні гримуари, аж доки їхня сила не вичерпається сама по собі. Ось так у невидній академії з'явилася октава. Найвідомі шакни.